Девід Зельцер, Жозеф Ховард, Омен, Дем'єн. Бо такі вже апостоли, лукаві діячі, приймають вигляд апостолів Христових. І не дивно, тому що сам сатана приймає вигляд Янгола Світла. Друге послання до Коринтян 11.13. Передмова. Сім років назад. Карл Бугенгаген, всесвітньо відомий археолог, нервував. Він, як кріт, хід за ходом бурив землю. Але хвилювався Бугенгаген зовсім не тому, що забрався так глибоко. Навпаки, йому подобалося тут. Про холода сутінки схвильовували приємні спогади. Стояла тиша. Раптом археолог почув якісь шарудіння. Бугенгаген був несполохливих, Йому давно вже перевалило за 50, але Карл, як і раніше, залишався у формі. Високий і міцний, лита шия і м'язисті плечі були точнісінько, як у давньогрецьких атлетів. Посивіле волосся і борода, разом із пронизливим і загадковим поглядом, надавали вченому подібність до якогось старозавітного пророка. Почасти ця зовнішня схожість була істинною, бо Бугенгаген шукав тут, у надрах ізраїльської землі, докази існування диявола. Почувши шурхіт, Бугенгаген здригнувся. Кожною клітиною він відчув загрозу і з боку свого могутнього супротивника. Археолог уже давно перечував, що стане черговою жертвою у кривавому списку нещасних, які намагалися попередити світ про страшну небезпеку. Більше того, диявол мав і особливу причину позбутися Бугенгагена, адже вчений вже намагався убити його. Сам археолог не потребував жодних доказів. Усі його підозри виявилися справжньою правдою, але йому необхідно було переконати у ній свого помічника Майкла Моргана, тільки так можна було зберегти ці страшні відомості. Вугенгаген надто ясно усвідомлював, що, зазіхнувши на життя Антихриста, він не зможе уникнути помсти диявола. Напередодні вони з Морганом сиділи у затишному прибережному кафе і спостерігали, як під їхніми ногами на прохолодній плитковій підлозі. Подовжувалися тіні. Спочатку Морган не повірив Бугенгагенові. Карл чудово розумів, що тут потрібні лише факти. І зараз у цьому калейдоскопі найяскравіших середземноморських фарб, коли сонце, яке завалюється за синю водну гладь, дробило її на вогненно-руді уламки, а білі кам'яні стіни стародавнього ізраїльського міста Ейкра, відбиваючи струму яке західне світло, Бугенгагену майнула думка, чи бува не з'їхав він з розуму. Але слідом за цією думкою, яка раптово майнула, він почув у своєму мозкові голос, який переконав археолога в тому, що перебуваючи у здоровому глузді, він осяяний знанням. І відповідальність за це знання каменем лежала на його плечах. Бугенгаген зі шкіри ліс, намагаючись переконати скептично налаштованого Моргана, в правдивості свого оповідання. Але якщо Майкл всього на всього сумнівався, то його чарівна подружка всім своїм виглядом показувала, що не вірить жодному слову археолога. Бугенгагена взагалі дратувала її присутність, але він ані трохи не здивувався, помітивши поряд зі своїм помічником жінку, він розлютився. Її звали Джоан Харт – яскрава особа з сяючими очима і каштановим волоссям. Якби Бугенгаген був молодший, така Феміна цілком могла б вразити його на повал. Але за часів його молодості жінок, схожих на Джоан Харт, просто не існувало. Джоан була фоторепортеркою, про що за першої ж нагоди повідомляла кожному зустріченому. Коротке знайомство скріплювалося на довершення всього міцним рукостисканням та професійною усмішкою. Незабутнє враження на співрозмовника справляла й манера Джоан одягатися – Її костюм від лондонського кравця, зшитий, ймовірно, за надзвичайною ціною, нагадував про часи Хамінгуея. Біжутерії вона віддавала перевагу величезним розмірам. Крім цього, на шиї у Джоан завжди бовталася пара фотоапаратів Нікон. Вона безперервно курила і ні на мить не затуляла рота. Не можна сказати, що в Ейкру журналістку привела її професійна невгамовність. Ні, Джоан знаходилася в цьому місті тому що тут був Майкл Морган. Він був зараз для Джоан осередком усього всього її життя. Хоча, якщо чесно зізнатися, все, чим жила та дихала ця молода чарівна жінка, було Майклові глибоко байдуже. Джоан, яка щойно прилетіла з Лондона, вже зустрічала десь заголовок газети, яку Бугенгаген зараз так завзято пхав Морганові. Похорон американського посла та його дружини. Майкл теж не вперше бачив цей газетний рядок. Заголовок зовсім не привертав його уваги. Так, сказав він із добре зіграною, ввічливою зацікавленістю в голосі, властивою тільки представникам вищого світу Англії. Дуже цікаво. Бугенгаген ні на йоту не зачеплений цим тоном, показав Майклу іще одну газету цього разу американську із заголовком Президента його дружина заспокоюють осиротілого сина посла. Бугенгаген тицьнув товстим пальцем у фотографію шестирічного хлопчика із чорною пов'язкою на рукаві. Обличчя хлопчика було прекрасне й променисте, подібне до херувимів із полотен епохи відродження або фресок на полотнах високих церковних куполів. «Ви його знаєте?» – запитав Бугенгаген. Морган знову глянув на фотографію, цього разу уважніше. «Ні», – твердо заявив він. На Бугенгагена, єдиного живого свідка трагедії, яка розігралася, помало обрушувалася страшна втома. «Ви що, ще не бачили стіни Ігаеля?" різко підвівся він. «Її ж виявили тільки минулого тижня Карле», – намагався виправдатися Морган. Але Бугенгаген тут же перебив його. Археолог розумів, що єдиним виходом зі становища було б раз і назавжди порозумітися з Морганом. Хоч би як дико зараз звучали докази вченого. «Часу лишилося обмаль!» Бугенгаген знову тицнув пальцем у фотографію і виразно промовив. «На стіні Ігаеля я вже бачив його обличчя. Цей хлопчик, цей Дем'ян Торн, антихрист!» Морган підняв брови на знак протесту. «Карле!» – почав він, але вчений знову перебив його. «Ти мусиш вірити мені!» Морган раптом перестав усміхатися. Напруга, яка скувала обличчя Бугенгагена, по-справжньому стривожила Майкла, адже перед ним сидів старий, що не вижив з розуму. Людина, застиглим від хвилювання обличчям, була його вчителем. Всім, що знав і вмів Морган, він завдячував Бугенгагену. Карле, м'яко промовив Майкл, адже я не релігійний фанатик, я археолог. Бугенгаген ніяк не відреагував на це. І де б ви не почули, що він іде. Далі Карл не міг згадати. Він не спав кілька ночей поспіль і страшенно втомився. До того ж пам'ять почала підбивати вченого. Морган похитав головою і звернувся до Бугенгагена. «А де факти, Карле?» «Тиждень тому», – сказав Бугенгаген. Батько Дем'яна намагався вбити хлопчика. На вівтарі Лондонської церкви усіх святих. Посол прагнув струмити кинджалу серця дитини. Джоан з жахом здригнулася. Морган, потягнувшись за своєю склянкою, ще раз пробіг очима газетні заголовки. «Схоже, репортерам не все вдалося пронюхати», – вів далі Бугенгаген. Він глибоко зітхнув, потім промовив. «Ці кенджали послу вручив я. Мій друг отець Джеймс перебував тоді в церкві. Він бачив усе на власні очі. Святий отець подзвонив мені і розповів про трагедію. Він упізнав стародавні кенджали і переконав поліцейських, щоб вони їх мені повернули». За столиком запанувала мовчанка. Морган заумер зі склянкою в руці і дивився на свого друга. Джоан також не зводила з Бугенгагена широко розплющених очей. Не даючи їм схаменутися, вчений люто майже скоромовкою продовжив. Американського посла звали Роберт Торн. Його новонароджений син загинув у римському шпиталі. І Торн, поступившись благанням якогось священника, усиновив інше немовля. Насправді цей священник виявився апостолом Звіра. Торн переконав свою дружину, що таємно усиновлена ним маля їхня власна дитина. Турни всім серцем полюбили дитину. Він ріс і виховувався в Лондоні. А подружжя навіть не підозрювало, що народжений хлопчик самкою шакала. Незабаром дитина почала прибирати зі своєї дороги всіх, хто якимось чином здогадувався про її справжню суть. Ось тоді Торн прийшов до мене по допомогу. З перших же слів його розповіді я зрозумів, що каже він чисту правду, адже мені давно були знаки, ніби я скоро взагалі залишуся на самоті, вічнавіч з цим звіром. Я віддав тоді Торну сім давніх кенджалів, єдину зброю проти диявола, ними треба було пронизати його тіло. На той час дружина Торна була вже мертва, втім, як і двоє інших нещасних, які пізнали правду. Бугенгаген похитав головою. Поліцейські застрелили Торна до того, як він встиг струмити кінджали в тіло сина диявола. Вони вирішили, що посол збожеволів після смерті дружини. Бугенгаген знову замовк і кивком вказав на газетну фотографію. Все, чого він хотів від Моргана, полягало в тому, щоб той повірив йому, усвідомив страшну небезпеку і нарешті почав діяти. «Дитина все ще жива!» Почалася довга мовчанка, потім Морган запитав, де він тепер. В Америці живе зі своїм дядьком, братом покійного Торна. І, як написано, там його влада пошириться, він руйнуватиме і процвітатиме. Знаряддям у його руках будуть і святі, і сильні світу цього. О, Майкле, негайно вирушаємо в Америку, вигукнула Джоан Харт, репортерка до мозку кісток. Та замовкнити, обірвав її Майкл. Те, що повідомив Бугенгаген, виходило за межі сенсаційної новини. Бугенгаген тим часом нахилився до своєї ноги і витяг з черевика, чудово пошитий і шкіряний мішечок із парою кишенюк, ібо з на якою кількістю усяких ремінців і кнопочок. Коли археолог поклав його на стіл, щось у середині мішечка брезнуло. «Ти маєш передати це новим батькам хлопчика», – заявив Бугенгаген. «Тут кинджали та лист, який їм усе пояснить». Морган ніяк не міг зрозуміти, чого домагається від нього Бугенгаген. «Вибач, Карле», – засумнівався Майкл, похитуючи головою. «Ти ж можеш чекати від мене, просто їх треба попередити», – різко перебив його Бугенгаген. Відвідувачі за сусідніми столиками стали до них озиратися. Археолог перейшов на хрипкий шепіт. «Я вже старий і надто хворий, я не можу зробити цього сам. І оскільки я єдиний, хто знає правду, я мушу...» Очевидно, жах від усвідомлення цієї думки настільки скував Бугенгагена, що він не мав сили закінчити фразу вголос. «Мусиш? Що?» – катував його Морган. Вчений дивився на склянку. «Залишатися в безпеці!» – Морган сумно похитав головою. «Мій дорогий друже, адже в мене певна репутація!» – Бугенгаген завзято перервав його. «Саме тому це маєш зробити ти, тобі вони повірять!» Майклу подібна заява зовсім не лестила. Його по-справжньому починав непокоїти гарячковий стан Бугенгагена. До того ж він просто не розглядав прохання вчителя всерйоз. Але, Карле, мене ж у певному сенсі вважатимуть за співучасника. Бугенгаген підвівся за столу. Промені раннього сонця пронизували білу біблійну бороду вченого. Строгість і відчуженість рис робили його обличчя схожим на лик святого. Пішли до стіни і Гаеля – – скомандував Бугенгаген. Це був наказ, і Морган відчув, що не сміє не послухатися. Опір цього разу був неможливий. – Ну, і що далі? – сказав він, хоч знав, що все вже вирішено. – Ходімо, – повторив Бугенгаген і, повернувшись, пішов у бік свого джипа. – Можна я піду з вами? – спитала Джоан, намагаючись пустити вхід свою найпривабливішу усмішку. Морган заперечливо похитав головою. «Чому б тобі не почекати у готелі? Це не триватиме багато часу». Він нахилився до Джоан і поцілував її. Потім підвівся. «Гаразд», – усміхнулася жінка, вдало зітхаючи. «Але попереджаю, довго чекати я не збираюся». Майкл засміявся і, пославши їй на прощання повітряний поцілунок, зник за рогом. Це було їхнє останнє побачення. Стародавній замок Бельвуар, оточений стіною, розташувався на межі Сибуланської долини – неподалік міста Ейкри. Він стояв тут із 12 століття, з того часу, коли хрестоносці з'явилися сюди з Європи, щоб відвоювати святу землю у мусульман. Вони збудували замок на згадку про Христа. І саме в підземеллях замку Бельвуар Бугенгаген знайшов необхідний доказ – антихрист живе серед людей зараз. Віддалений гуркіт двигуна змусив довгошерстних овець, що паслися біля стародавніх стін замку, підняти голови. Зайнявся світанок. Червоне сонце живою кулею зависло над долиною, розкидаючи навколо довгі різнокольорові тіні. Коли джип несподівано виринув за найближчого пагорба і почав спускатися в їхній бік, вівці, кинувшись, спішно розбіглися. Задзвеніли дзвіночки, ніби закликаючи непроханих гостей до молитви. Джип, наблизившись до стіни замку, зупинився. З машини вибралися Бугенгаген та Морган. Ранок був прохолодним, але це, схоже, помітив тільки Майкл. Бугенгаген судомно копався в багажнику, вишукуючи серед автомобільного мотлоху ще одну шахтарську каску. Там, куди вони прямували, їм обом потрібні були каски. Внизу було так темно, що світла однієї лампи не вистачало, а небезпека обувалу була надто велика. Ні Бугенгаген, ні Морган не помітили в метушні однієї деталі. На стіні у найвищій точці сидів величезний ворон – і спостерігав за ними. В його очах завмерла ненависть. Чоловіки перетнули просторий і похмурий банкетний зал, оточений шістьма-п'ятдесятифутовими колонами. Зі стелі головами вниз звисали сплячі кажани. Старий притиснув шкіряний мішечок до своїх грудей, ніби боявся хоч на мить розлучитися з ним. Чоловіки увімкнули ліхтарі на касках і почали обережно спускатися по зіпсованих сходах у підземні переходи. Нещодавно тут вже побували археологи. Плити були складені там, де проводилися останні розкопки. Навколо було брудно, на кожному кроці зустрічалися ями. Усе було повалено в одну купу. І сучасне обладнання, і стародавні розкопки – все це було накрито пластиковою плівкою, і лежало вздовж стіни. Раптом Морган побачив щось, що змусило його похолонути. Серце його судомно забилося, готове вистрибнути з грудей. Морган мало не задихнувся, роздивившись на кам'яній ні гравюру і огидну, і прекрасну водночас. На ній була зображена жінка, яка сиділа на багряному звірові. Сім огидних і потворних голів було у звіра та десять жахливих рогів. Увесь він був поцяткований словами на стародавніх мовах. Таких стародавніх, що не говорили на них, мабуть, цілу вічність. «Вавилонська блудниця» прочитав голос заворожений Морган. Жахливе ім'я луною відгукнулося в підземеллі. Майкл відвів очі від гравюри і помітив, що Бугенгаген, видершись нагору, зник у стінному отворі. Морган мимоволі здригнувся і пішов за своїм учителем. Перспектива залишитися в темряві вічнавічі з вавилонською блудницею жахнула Майкла, і він опинився у наступній залі. Вона була там, стіна і гайля. Світло від ліхтаря на касті Бугенгагена вихопило з моруку геніальну картину художника, який з божеволів. На них дивилося моторошне хистке і вічно мінливе обличчя сатани. Найбільший фрагмент картини викликав жах. Сатана під час своєї зрілості, він був майже скинутий у хаос. Він чіплявся за край прірви, б'язисті руки і ноги напружилися в останньому зусиллі – а величезний кажан розтягнув над ним крила, намагаючись захистити свого пана. Обличчя сатани було повернене у бік і неясно окреслене. На другому фрагменті було зображено голову. Замість волосся зі скальпу виповзали змії з гострими язиками, які звивалися над головою. Але ця голова також не мала чіткого малюнка обличчя. Був тут іще один портрет, найменший за розміром – сатана в дитинстві. Обличчя виписане з приголомшливою чіткістю. Воно було чудове, подібно до ликів херувимів епохи відродження. Обличчя Дем'яна Торна. Ну що, переконає тебе цей портрет? Але Моргану вже не потрібні були докази. Зачарований, він повільно рушив до стіни, яка притягувала все ближче портретом. І раптом у тунелі пролунав звук, який нагадував клацання батога. Відразу за ним почувся гуркіт. Морган спіткнувся і ступив у бік Бугенгагена. Обидва застигли на місці. Секунди розтягувалися нескінченно. Раптом стеля тунелю перед ними почала руйнуватися, піднімаючи стовпи пилюки, і Морган став задихатися. Тут ще є вихід. Бугенгаген заперечливо похитав головою і відразу відчув, як його охоплює дикий страх. Вчений усвідомив причину того, що відбувається, і в той же момент зрозумів, що вони вже нічого не зможуть зробити. Знову пролунав гуркіт і скрегіт. Сталя позаду них звалилася. Прохід у тунелі складав тепер не більше п'яти футів завширшки. Тунель ставав їхньою могилою. Морган із жахом глянув на Бугенгагена. Старий заплющив очі, змирившись зі своєю долею. Він був готовий до смерті. І раптом почувся новий звук. Спочатку Морган не зрозумів, звідки він долинає, але потім помітив тоненький струмочок піску, який просочувався з крихітного отвору в стелі. Тут же утворився другий отвір. Замить їх було вже чотири, потім дванадцять. Невдовзі пішов справжній пісочний дощ. Пісок потрапляв в очі, забивався до рота. Пісочна купа біля них археологів зростала. Тут і Морган ясно усвідомив наближення смерті. Він окинув поглядом тунель. Унизу під його ногами лежала вавилонська плудниця. Її вже майже засипало піском. У дикому і безглуздому пориві Майкл почав розгрібати пісок, розкидаючи його в різні боки. За кілька хвилин пальці почали кровоточити, і Морган заплакав. «Антихрист тут!» – прокричав Бугенгаген крізь шум піску. «Вручи свою душу Господу!» У відповідь зовні пролунав гурті. Стіни і колони захиталися і почали осідати. Глибоко під ними почувся могутній гомін. Морган, схлипуючи, продовжував розкидати пісок, намагався звільнити стіну, щоб докопатися до лазу. Але рівень піску піднявся до його пояса і став стрімко зростати. Очі Бугенгагена були закриті. Він молився, і дано йому було вкласти духу у образ звіра, щоб образ звіра й говорив і діяв так, щоб убивався кожен, хто не поклонятиметься образу звіра. Пісок досяг їх підборіддя. Морган щось невиразно бурмотів, бо Генгаген же продовжував. І здасться, що сили зла здолають нас і візьмуть гору, але добро переможе. Бо сказано в апокаліпсисі і не війде ніщо нечисте і ніхто відданий Гедоті та брехні. А ночі там не буде, бо слава Божа осяяла його і світло його, і світло його. Пісок піднявся до губ, Ось він вже засипав ніс очі, а коли накрив їх каски, світло від ліхтарів миттю згасло. Темрява поглинула простір. І настала смерть. Останній велетенської сили поштовх, піднявши до неба величезну хмару пилу та щебеню, перетворив замок на руїни. Лише дві речі лишилися недоторканими – стіна Ігаеля і шкіряний мішечок Бугенгагена, який лежав біля її заснування. Наче в останній момент якась інша сила, могутня і рівна за потужністю першій, вирвала в неї з рук єдиний доказ. Раптом з-під хмар, що клубилися пилом, стрімко вилетів чорний ворон. Він кружляв над руїнами, зводячи пронизливі, наводячи жах крики. Потім злетів у небо до сонця, яке піднімалося, і розтанув у ранковому тумані. Девід Зельцер, Жозеф Ховард, Омен Розділ перший. Нарівне полум'я вогнища висвітлювало не по-дитячому серйозне обличчя 12-річного хлопчика. Напружено застигнувши, він витріщився на вогняні язики, які металися з боку в бік. Хлопчик намагався щось згадати. Він відчував у крові поштовхи хитких первісних відчуттів, десь у глибинах його мозку таїлася давня мудрість яка зв'язує підлітка з давно минулим. Дем'яне, хлопчик не ворухнувся, наче скам'янівши, стояв хлопчик перед великим вогнищем посеред широкої алеї, що вела до величезного старого особняка. Цей будинок, що нагадував скоріше палац, знаходився в північній частині Чикаго і належав його прийомним батькам. Думки підлітка були далеко звідси, в іншому часі та просторі. Хлопчик бачив себе в оточенні нескінченних яскравих палаючих вогнів. Стогі небезперервні крики мчали з усіх боків. Це стогнали ті, хто безмірно страждав. І біль їх був відчайдушний і важкий, що кінця йому не передбачалося. Дем'яне! Марення зникло. Дем'ян Торн струснув головою і обернувся на голос. Він примружився, дивлячись на сонце, що повільно скочувалося за позолочений дах будинку. На балконі третього поверху стояв його двоюрідний брат Марк, і що сили махав йому руками. Дем'яну подобався Марк. Завжди добродушний і щедрий, Марк щиро любив зведеного брата, який сім років тому потрапив до їхньої родини. Між братами становилася така близькість, що рідко виникає навіть між родичами. Обидва носили ретельно відпрасовану форму військової академії, де вони навчалися. Хлопчики приїжджали додому щоб відзначити День Подяки. А тепер настав час повертатися до школи. День Подяки взагалі був найсумнішим святом у році, адже саме після нього торни закривали свій літній будинок та переїжджали на зиму до міста, і так до наступного червня. Дем'ян помахав у відповідь рукою. «Іду!» – крикнув він і, обернувшись, кинув садівнику. «До наступного літа, Джиме!» – старий ледь кивнув у відповідь. Чітким і добрим кроком Дем'ян помчав до будинку. Стрілою пронісся лугом і влетів у масивні двері особняка. Марк тим часом витяг свій улюблений ріжок і протрубив щось сумне. Дем'ян уже піднімався сходами. Йому ось-ось мало бути тринадцять. Незвичайний вік, коли хлопчик на повну силу має відчути свій чоловічий початок. Дідусь Дем'яна, Реджинальд Торн, заволодів цим угіддям у двадцяті роки. Це був великий шумат землі на озері Мічиган, у північній частині Чикаго. Частину зароблених під час Першої світової війни грошей він використав на будівництво пишного особняка. Злі язики тверджували, що він просто з глузду з'їхав на цьому ґрунті. Над ним посміювалися, але всім пліткам прийшов кінець, коли люди проклали чудову автомобільну дорогу. І тепер усі, хто мав у запасі хоч якийсь капіталець, Почали спішно забудовувати північне узбережжя озера. Але ні в кого з новоприбулих не було такого розкішного будинку. Торн часто повторював, що збудував ці чертоги для своїх синів Роберта та Річарда. Він любив своїх синів і, побачивши в них продовження роду, робив для хлопчиків усе можливе. Коли їх не прийняли в престижну Девідсонівську військову академію через те, що їхній батько займається торгівлею, Торн виклав кругленьку суму на будівництво нової гімназії. Хлопчиків туди природно прийняли. В школі було присвоєно ім'я їхнього батька, а Річард і Роберт закінчили її. Роберт – старший син, займався дипломатією, а Річард із головою пішов у сімейний бізнес. Торн був задоволений обома, все йшло за його планом. Незадовго до своєї смерті Реджинальд вклав гроші в будівництво величезного музею – у самому чекаському серці. У цьому музеї мали демонструватися стародавні християнські реліквії та витвори мистецтва. Він не дожив до того дня, коли було добудовано музей. Як не дотягнув і до часу розквіту Торн Індастріс. І, на щастя, його вже не було в живих, коли його син Роберт Торн, посол при англійському дворі, був застрелений на церковному вівтарі, де він, незабаром після трагічного та незрозумілого самогубства коханої дружини, намагався, очевидно, зарізати власного сина. Ніхто не знав, що пам'ятав Дем'ян із подій того страшного дня, сім років тому, коли батько волочив його до вівтаря, щоб встромити в його маленьке серце кинджал, як мертво впав, убитий кулею британського констебля. Швидше за все Дем'ян нічого не пам'ятав про цей трагічний день. Але його психіка, мабуть, була травмована – і Річард Торн заборонив обговорювати події саморічної давності. Його друга дружина Анна, дитячий психолог, була переконана, що вся ця драма похована в глибинах підсвідомості Дем'єна, що може настати година, коли хлопчик все згадає, і абсолютно непередбачувано, в яких формах поведінки виявиться цей спогад. Анна висловила Річарду свої побоювання. Але чоловік її не дослухав. Зрештою, хіба Дем'єну чогось не вистачало – Марк нічого не знав про цю трагедію. Йому лише сказали, що батьки Дем'єна загинули за жахливих обставин. І будь-яка згадка про їхню загибель може виявитися надто болючою для його зведеного брата. Єдиною людиною, яка була твердо переконана, що Дем'єн пам'ятав усе чітко і ясно, була Меріон Торн. Тітка Меріон, як її тут усі звали, була прямою родичкою Реджинальда Торна – це була рідкісна штучка, вперта і норовлива. Ніхто не любив тітку Меріон, бо вона вічно тицяла носа не в свої справи. Вона ніколи не була заміжня і увесь свій невитрачений запал присвятила племінникам та їхнім родинам. Однак Меріон завжди воліла Роберта, тому що він вибрав свій шлях, порував з сімейним бізнесом. Звістка про несподівану і трагічну смерть потрясла тітоньку до глибини душі. З того часу вона відчувала до Дем'яна неприязнь. Тітка Меріон відчувала, що хлопчик якимось чином причетний до загибелі Роберта, хоча й не усвідомлювала справжнього сенсу трагедії. Тітка Меріон чудово розуміла, що її не дуже люблять, але її це не чіпало. Вона й раніше не відчувала до себе щедрої уваги, її рідко кликали на обіди, навіть від родичів не отримувала запрошення на сімейні свята. Цього разу тітка Меріон була змушена здолати свою гординю. Вона без запрошення приїхала до Торнів на День подяки. Цього суботнього вечора вона спостерігала, як хлопці прощалися з усіма в холі. Двері були широко відчинені, щоб мюрей шофер спокійно зносив речі хлопчиків у машину. Рік за роком повторювалося одне й те саме. Приїжджали вони сюди з парою валіз, виїжджали з шістьма. Холодний вітер раптом увірвався в хол, і Річард Торн, гарний чорнявий чоловік років шістдесяти. Щулячись від пронизливого протягу, відійшов у бік. Він давав Анні можливість, не поспішаючи, попрощатися з хлопчиками. Анна стояла в дверях і обіймала обох хлопчиків, покусуючи свої губи, щоби не розплакатися. Цілуючи дітей, вона просила їх не забувати писати листи і поводитися добре. Річард, який спостерігав цю сцену, наповнився раптом якоюсь новою любов'ю до цієї чудової жінки – яка увійшла до його життя у важкий і повний розпачу час. Марк обернувся і кинувся до батька, щоб ще раз обійняти його. Ну що, зустрінемося на нашому дні народженні, так па? запитуєш. Дем'ян, підійди сюди, обійми чи що свого старого. Дем'ян підбіг до Річарда і притулився до нього, щоправда не так палко, як Марк. У двері з'явився Мюррей і делікатно кашлянув. Анна посміхнулася. Ми зрозуміли, Натяк промовила вона, попрямувавши до Річарда та підлітків. Ну, хлопчики, настав час. Обійнявшись на прощання з мачухою, хлопці плюхнулися на заднє сидіння розкішного чорного лімузина. Дверцята зачинилися, хлопчачі носи й губи розплющилися об холодне скло в прощальному поцілунку, і машина плавно покотилася, шарудячи по дорожньому гравію. Річард з Анною стояли на сходах особняка і махали доти, поки автомобіль не зник із поля зору. Коли вони повернулися, щоб увійти до будинку, Анна розглянула у вікні третього поверху тітоньку Меріон, яка спостерігала за від'їздом. Та відразу відскочила від вікна різко задерши фіранки. Дем'ян вільно розкинувся на задньому сидінні. «Ну і справи!» – вигукнув він і свиснув. «І не кажи!» – погодився Марк. «Що за уікенд?» «Мені вже здалося, що я почну кричати». А давай зараз покричемо, запропонував Дем'ян. Мюрею, покликав Дем'ян, коли їм набридло кричати. Ану, видай нам по цигарці. Мюрий заперечливо похитав головою і глянув у дзеркальце. Ти знаєш моє ставлення до цього, Дем'яне. Дем'ян здригнувшись, знизав плечима. Поки не спитаєш, ніколи не впізнаєш. Раптом він розвернувся на сидінні, приставив великий палець до носа і, поверхнувши іншими пальцями, гримнув. «Тітонько Меріон, це тобі наш прощальний привіт!» – вигукнув Дем'єн. Марк протрубив у свій мисливський ріжок. «Боже!» – сказав він обертаючись. «До чого вона гидка? І чого вони дозволили їй приїхати?» «То все для того, щоб вона титяла в нас пальцем і своєю сварливістю псувала свято. Ось чому!» – пояснив Дем'єн. «Принаймні, нам не довелося ще й сьогодні з нею обідати. Коли Марк сильно хвилювався, – він починав надмірно чітко вимовляти окремі слова. «Їй, мабуть, уже років сто», – вів далі він. «А чим це несе від неї постійно?» «Дурень, це лаванда», – пояснив Дем'єн. «Усі старі леді нею поливаються». «Хлопчики», – перебив їх Мюрей, – «тільки тому, що леді старенька, старенька діє нам на нерви», – сміючись перебив його Марк. Дем'єн раптом змінився на обличчі. «Мюрей правий», – заявив він. Марк витріщився на брата, намагаючись вловити в його голосі жарт, але Дем'ян не жартував. Час бідолахи скінчився, продовжував він сам собі дивуючись, і не слід нам із неї кепкувати. Дем'ян казав такі дивні речі, що Марк, замовкнувши, роззявив рота, нурий спробував змінити тему розмови. Ви вже зустрічалися із новим командиром взводу, обидва підлітки заперечливо похитали головами. «Я сподівався, що вони не зможуть знайти заміну», – сказав Марк. Дем'ян знову здригнувся. «Поки не спитаєш, не впізнаєш». «Вам колись казали, що трапилося із сержантом Гудричем?» – поцікавився Мюрий. «Ні, а…» – протягнув Дем'ян, пхнувши Марка ліктем під ребра. Він знову, схоже, включився в гру. «Кажуть, він наклав на себе руки», – Мюрий кинув погляду дзеркальце. Але жодної реакції на ці слова не було. Самогубство колишнього взводного, мабуть, зовсім не хвилювало хлопчиків. «Чого там не бачили? Сержант взводу!» – вигукнув Дем'єн. Та всі вони одним миром мазані. І він, увійшовши враж, почав вигукувати команди. «Увага! Очі на лоба! Вуха торчаком, пузо вперед! Цілься!» Хлопчики просто зайшлися від сміху. Марк з обожнюванням глянув на брата. «Ти таки з божеволів, ти це знаєш?» Дем'ян кивнув, а потім схилившись, таємничо прошепотів. «Я практикуюсь!» – Марк хмикнув. «Ще один привіт, тітці Меріон!» – закричав Дем'ян. Марк завжди готовий доставити своєму дивному, дивовижному та обожнюваному братові задоволення голосно протрубив у свій улюблений мисливський ріжок. Звук вийшов якийсь кришталевий і чарівний. Він довго ще дзвенів у холодному нічному повітрі уже після того, як машина зникла в темних околицях Іллінойсу. Обіднього столу цілком вистачало для того, щоб вільно розмістити 12 чоловік. Але сьогодні за ним сиділо лише четверо. Річард Торн займав місце на чолі столу, зліва сиділа Анна. По праву руку розташувалася тітонька Меріон, а поряд з нею примостився скойовчений чоловік середніх років – Звали його доктор Чарльз Ворен. Будучи одним із найвидатніших знавців християнських артефактів, він був куратором музею стародавності, заснованого Реджинальдом Торном. Тітонька Меріон збиралася сказати про мову і, оточуючим, нічого не лишалося, як вислухати її. Річардові, щоправда, дуже хотілося, щоб тут не було сторонніх. Вже пізно і я втомилася, почала тітонька Меріон, окидаючи присутніх поглядом і переконуючись, що всі троє уважно слухають її. Перейду одразу до справи. Я старію і скоро помру, вона глянула на Анну. А зітхання свої побережіть на потім. Анна спробувала щось заперечити, але тітонька продовжувала. Я володію 30% Торн Індастріс. Industries. Здається, маю право розпорядитися своєю часткою, як уважаю за потрібне. Так, звичайно, Відхопив Річард, як завжди робив, коли мова заходила на подібну тему. «Ви знаєте також, – продовжувала Меріон, – що зараз я все залишаю тобі, Річарде, – племінник кивнув головою. І що? Так от, я сьогодні тут для того, щоб оголосити, поки ви не виконаєте моє прохання. Торн відкинув серветку. Він на дух не переносив нічого такого, що хоч віддалено нагадувало здирство. «Меріон, не шантажуйте мене!» Попередив Річард, відчуваючи, як у нього закипає кров. Мене не хвилює. Тебе не може не хвилювати сума близько трьох мільйонів доларів. Лікар Воррен з підвівся. Вибачте, але я не думаю, що тут потрібна моя присутність. Він зробив рух, щоб піти, але Меріон зупинила його. Ви, докторе не тут, бо ви куратор Торнівського музею. 27% і ця власність належить мені. Ворен сів. Тітонька Меріон тріумфувала. Вона відчувала на собі пронизливий погляд Анни. Відчувала, як та її ненавидить. Але це зовсім не турбувало тітоньку Меріон. Їй ніколи не подобалася Анна. Більше того, бабуся припускала, що час, коли Анна вирішила увірватися в життя Річарда, був дуже вдалим. Тут ніби було полювання за посагом, і на з якою молода жінка залицялася до її племінника – Нагадувала скоріше кружлянням мух над свіжим трупом. Проте тітонька Меріон припасла на сьогодні ще дещо. Злегка нахилившись уперед, вона вимовила повільно і виразно: "Я хочу, щоб ви забрали хлопчиків з військової академії та помістили їх у різні школи". Настала довга мовчанка. Нарешті Анна, вклавши в слова всю свою ненависть, промовила: "Мене зовсім не хвилює ваше ставлення до хлопчиків. «Зрештою, це не ваші сини, а наші!» Саме на цей чекала Меріон. «Дозвольте вам нагадати», – заперечила вона, отруйно посміхаючись, «що ніхто з них не є вашим власним сином. Марк – син Річарда від першої дружини. Дем'ян – син Роберта». Анна затремтіла від гніву. Намагаючись щосили стримати сльози, вона різко піднялася. «Ну, дякую!» Річард ніжно торкнув дружину за руку і змусив її сісти. Потім звернувся до Меріон. «Заради Бога, що вам потрібно?» «Ізолюйте Дем'єна», – промовила старенька, і погляд її був твердий. Його вплив жахливий. Невже ви цього не бачите? Ви що, хочете занапастити Марка? Знищити його?» Річард схопився. «Ну годі», – обірвав він тітоньку. «Я проведу вас у вашу кімнату, Меріон». Бабуся піднялася йому назустріч. «Ти осліп, Річарде!» Вона схопила його за обидві руки. Ти ж знаєш, що твій брат намагався вбити Дем'єна. Лікар Ворон перебував у стані шоку. Анна схопилася і вигукнула. Виведи її звідси, Річарде, виведи! Меріон раптом усвідомила, що коли вона не скаже всього зараз, то не скаже цього ніколи. І старенька продовжувала. Чому він намагався вбити Дем'єна? Ну дай мені відповідь, скажи правду. Річард ледве стримував свою лють. Роберт був хворий, викарбував він, психічно. «Ну все, годі!» – забурмотіла Анна. «Не смій розмовляти з нею». Лікар Ворен не знав, що робити. Він був приголомшений. Не сміючи вимовити ні звуку, лікар жмакав у руках серветку. Маріон глибоко зітхнула і зробила останню спробу шантажу. На цей раз у її голосі пролунало благання. «Якщо ви не роз'єднаєте хлопчиків, я весь свій капітал залишу на благодійні фонди. Благодійні!» «Та робіть із ним, що хочете!» – вибухнув Річард. «Спаліть гроші, викиньте їх до біса. Тільки не намагайтеся!» «Річардену будь ласка!» – благала його Меріон. «Послухай мене!» «Так, я стара, але я не вижила з розуму. Твій брат намагався покінчити з Дем'яном. Чому?» «Забирайтеся звідси!» – зойкнула Анна. Вона оббігла навколо столу і рішуче кинулася до старенької, ніби збиралася вдарити її. «Звели їй піти!» «Я й так іду!» – крижаним тоном промовила старенька, вклавши в нього всю свою гідність. Вона кивнула на прощання лікареві Ворену і покинула кімнату. Річард пішов за нею. Коли їхні кроки затихли, Анна, глибоко зітхнувши, звернулася до лікаря. «Вибачте, Чарльзе, мені й на думку не спадало». «Нічого-нічого, все гаразд», – заспокоїв її Ворен. «Я все розумію». Він підвівся і кивком вказав у бік маленької кімнати – «Чому б нам не подивитись на слайди?» – запропонував він. «У мене є тут чудові штуки, які я хотів би продемонструвати вам і Річарду». Насправді ж йому хотілося якнайшвидше покинути цей будинок. На майданчику третього поверху тітка Меріон вивільнила нарешті свій лікоть із руки Річарда. «Я й сама поки що можу йти», – з гідністю кинула вона. Мовчки минали вони довгий вкритий килимом коридор – і лише біля дверей спальні бабуся знову повернулася до племінника. Твій брат намагався вбити Дем'єна. Але ж ми з цим покінчили, тітонько Меріон. Мала бути причина. Я вам уже казав, я не можу більше про це. Особливо у присутності сторонніх. Ісус Христос. Але навіщо він намагався вбити власного сина? Він був хворий, тітко Меріон. Психічно хворий. А Дем'єн? Думаєш, він не хворий? Що Дем'єн? І з ним нічого особливого немає. Торн знову почав виходити з себе. Одночасно він і сердився на себе, розуміючи, як легко змогла Меріон довести його до такого стану. Може, вона й припинила б свої нападки, якби Річард так гостро не реагував на них. Він спробував заспокоїтись. Ваша ненависть позбавлена будь-яких підстав. Будь обережнішим, перебила його тітонька Меріон. Нарешті вона приходить до тями. Подумав Торн і звернувся до бабусі. «Лягайте спати. Будь ласка. Ви себе зараз не контролюєте». Тітка Меріон підняла брови. Вона знала, куди завдати удару. «Дем'ян не успадкує від мене нічого. Завтра я займуся цим». Бабуся потяглася до дверної ручки. «Робіть, як знаєте. Частина акції компанії ваша». Річард розумів усю відчайдушність становища. Йому була потрібна ця частка, щоб забезпечити інтереси обох синів. Але якщо ви в моєму будинку, то я твоя гостя, – закінчила Меріон, – я знаю. Але це моя кімната, і я мушу просити тебе піти. Зараз же. Торн зітхнув, нахилився і цмокнув стару маківку. Мюрий чекатиме вас завтра вранці в машині. Тітка Меріон деякий час почекала, поки він сховається в тіні коридору. А потім, переможно посміхнувшись, пройшла в кімнату і зачинила за собою двері. Коли Річард заглянув у маленьку кімнату, Анна з лікарем Вореном уже встановили проєктор на екран. Чарльз хотів дати їм можливість попередньо поглянути на експонати нової виставки, яку він підготував для музею Чикаго. Річард успадкував від батька любов до археології і всіляко підтримував будь-яке починання у цій галузі – Одним із таких підприємств були ризиковані розкопки поблизу міста Ейкра, де виявились найприголомшливіші за останні 20 років знахідки. І хоча ініціатором розкопок був Реджинальд Торн, саме Річард мав пожинати плоди цього підприємства. Чарльз Уоррен увімкнув проєктор, і Річард пригасив світло. Більшість цих експонатів вже запакована і перебуває зараз у дорозі. Перші слайди демонстрували вази та мініатюрні статуетки. Роздивляючись їх, Торн здавалося забув про тітоньку Меріон. Анна посміхалася, поглядаючи на чоловіка. Раптом вона перевела погляд на екран і в неї перехопило подих. На слайді була зафіксована фігура жінки досить великих розмірів, яскрава і потворна, одягнена в багряний і пурпурово-золотистий одяг з безліччю прикрас. Сиділа блудниця на звірові з сімома головами – Кожна голова лежала на довгій лоскатій шиї, і злобів стерчали роги, а спащ і та язики. Голова жінки була відкинута назад, довге волосся безладно сплуталося, а сама вона здавалася п'яною від вмісту золотої чаші, яку стискала у своїй руці. «О, Господи!» – пробурмотіла Анна. «Так», – підтримав її Чарльз, – «вигляд у неї дуже жахливий. Вавилонська блудниця?» – поцікавився Річард. Чарльз кивнув головою. Анна запитливо поглянула на чоловіка. «Ти її знаєш?» Здивувалася вона, і всі розсміялися. Чарльз узяв олівець і підійшов до екрану. «Вона символізує Рим. А ці десять гострих як бритва рогів на Звірові – десять царів, у яких поки що немає царств. Але сатаною їм була обіцяна тимчасова влада доти, доки не з'явиться він у своїй повній величі. «А навіщо вона видерлася на Звіра?» – запитала Анна. Не знаю. Але, мабуть, вона не залишиться на ньому довгий час. Бо сказано в об'явленні Йоанна Богослова, що десять царів зненавидять блудницю і розорять її, і оголять, і її плод з'їдять, і спалять її у вогні. Чудово, здригаючись, сказала Анна. І ви у все це вірите? Ну, я вважаю, вся Біблія повністю складається з дивовижних і чудових метафор. Нам ще потрібно знайти розгадки до багатьох із них. Наприклад зацікавилася Анна. Чарльз був не з тих людей, хто за будь-якої нагоди намагається звернути у свою віру першого зустрічного. Але він вирішив не ухилятись від відповіді і чітко пояснити все Анні. «Ну є, наприклад, безліч свідчень, що кінець світу вже близько. Що?» – не зрозуміла Анна. Вона вирішила, що вчений жартує. Багато подій, що відбулися за останні десятиліття, були пророковані в об'явленні Іоанна Богослова – Землетруси, повені, голод, потемніле від самого небо, отруєні води, мінливий клімат. Але такі речі відбувалися завжди, запротестувала Анна. Є й цікавіші свідчення. Наприклад, існує передбачення, що кінець світу настане незабаром після того, як Біблія буде перекладена всіма письмовими мовами. На початку 60-х років це було зроблено. Припускають, що останній Армагеддон розпочнеться на Середньому Сході. Але... – почала Анна. – Але тут втрутився Річард. Ви не заперечуєте, якщо ми повернемося до слайдів. Якщо кінець настільки близький, мені не терпиться дізнатися, за що я виклав купу грошей, поки все це не перетворилося на порох. Напруга розвіялася, навіть Чарльз засміявся. І натиснув кнопку дистанційного керування – на наступному слайді була також знята блудниця, але сфотографована здалеку. Поруч зображенням стояла молода жінка. Тож, порівнюючи її зріст та габарити картини, можна було судити про розміри фігури блудниці. «Що то за дівчина?» – поцікавився Річард. «Фі, а я то подумала, що ти і її знаєш», – виразилася Анна. «Це моя приятелька. Її звати Джоан Харт». Наступний слайд демонстрував Джоан Харт зблизька – це була приголомшлива, рудоволоса жінка з сяючими очима. «Схоже ти в неї на гачку, а Чарльз?» – кинула Анна. Чарльз заперечливо похитав головою і розсміявся. «Та ні жодних планів щодо цього. Просто вона чудово робить свою роботу. До речі, вона збирається в Чикаго. Думаю, скоро прийде сюди. Хоче взяти в тебе інтерв'ю, Річарде. У мене?» – здивувався Річард. «Із якого цікавого приводу». Розкопки, виставка, ну і таке інше. Ти ж знаєш, що я терпіти не можу жодних інтерв'ю, Чарльза. Так, знаю, але я подумав, так ось, передай їй це. Гаразд, гаразд. Чарльз пригнічено похитав головою, хоча був у курсі, наскільки дорожив Річард спокоєм своєї родини. Дещо пізніше присутні прощалися в холі. Я завтра буду в місті, заговорив Річард, допомагаючи Чарльзу вдягнути пальто. «Анні доведеться залишитись тут і простежити, щоб усе було закрито». Чарльз кивнув головою. «А дивне було літо», – сказав він і обернувся, щоб поцілувати Анну на прощання. «Побачимося післязавтра», – пообіцяла вона, відчиняючи двері. Річард провів Чарльза до машини. «Так, з приводу тітки Меріон», – почав він. «Все-все, я вже забув», – усміхнувся Чарльз. Річард зачинив автомобільні дверцята і помахав Ворену на прощання – поки той не зник у мороці холодної листопадової ночі. Потім Торн вдихнув ковток морозного повітря і повернувся до хати. Тітонька Меріон чула кожне слово, сказане під час розлучення. В тому числі й плутане слово Річарда за її сьогоднішню поведінку. Як завжди перед сном бабуся відчинила вікно, що дало їй можливість підслухати розмову Річарда з Вореном. «Невдячний сліпець!» Пробурмотіла Меріон і знову звернулася до старенької біблії, яку гертала щовечора. Ну ось, вголос міркувала тітонька Меріон. Хіба це не знак уже? І не знаю чого. Вона тлумачила щойно прочитаний уривок, маючи на увазі компанію Торн Industries, Їй бачилося, що компанії призначено досягти таких вершин, які неможливо уявити. І ще міцніше впевнилася бабуся, що частка її в жодному разі не повинна потрапити до рук Дем'яна, цього осередку зла. Вона вирішила завтра, як тільки повернеться додому, змінити свій заповіт. Звісно ж, вона заповідає свою частку дуже благонамірній релігійній громаді вона провчить цих невдячних родичів. Меріон так розмріялася про помсту, що навіть не помітила величезного Чорного Ворона, що несподівано виник на підвіконні її спальні. В очах замерлого птаха застигла холодна ненависть. Річард читав у ліжку, а навколо височили сто сиділових паперів. Він часто працював ночами, тому що потрібно було постійно триматися в курсі подій. І все одно він не встигав охопити все те, що відбувалося в його компанії. Усі дані, які постійно змінювалися, треба було тримати в голові. Сьогодні Річард ніяк не міг зосередитись. Лавина спогадів з таким старанням, закопуваних у надра свідомості, раптом обрушилася на нього. Хто знає, ким міг стати його брат. Можливо, навіть президентом. Але у розквіті сил бути підстреленим, як собака. Річарде, Анна, що сиділа перед туалетним столиком, завмерла з гребінцем у руці. Він зрозумів, що дружина давно намагається привернути його увагу. Річард сунув окуляри на лоба і глянув на неї. Ти ж обіцяв мені, продовжувала дружина. Обіцяв що, сонечко? Анна зітхнула. Зрозуміла, що він ні слова не чув з усього сказаного. Що ніколи більше тітка Меріон не переступить поріг цього будинку. Ніколи. О, Анно, обіцяй мені. Ну, заради Бога, адже старенький вже 84 роки. Мені начхати на це. І ноги її не повинно бути тут. Вона зла, їй треба побоюватися і... Та в неї ж старечий маразм, Анно. Вона отруює навіть повітря навколо себе. Вона діє мені на нерви і лякає хлопчиків. Дурниці. Вони її всерйоз взагалі не сприймають. Так, звичайно. Вони глузують з неї, але зауваж, уникають перебувати з нею в одній кімнаті. Особливо Дем'єн. Річард зняв окуляри та поклав їх на нічний столик біля ліжка. Сьогодні він не в змозі був прочитати жодного рядка. Торн зібрав документи та склав їх на підлозі. Ну, спробував він зняти напругу. Принаймні, рота вона розкриває лише раз на кілька років. Прямо як якийсь депутат під час передвиборчої кампанії. Несмішно, обірвала чоловіка Анна. Вона відклала гребінець і вимкнула над туалетним столиком лампу. Потім підвелася, потяглася і підійшла до ліжка. Річард не переставав дивуватися, наскільки гарна була Анна і як йому пощастило, що він її зустрів. Річард був упевнений, що після жахливої та неприродної загибелі Мері він уже не в змозі закохатися. І раптом, як божий дар, з'явилася Анна. Вони михцем бачилися у Вашингтоні. Річард знаходився там у справах компанії. Вона ж переїхала до цього міста, сподіваючись почати життя спочатку. Спершу Анна почала шалено фліртувати з ним, поки Річард не розповів їй про смерть Мері, і про своє небажання вступати в якісь серйозні стосунки. Анна різко змінилася і почала щиро йому співчувати. Напевно, з усього цього так нічого б і не вийшло, якби, повертаючись до Чикаго, Річард не виявив свою майбутню дружину, яка сиділа поруч із ним. Анна стверджувала, що це чистий збіг, і Торн, задоволений і заінтригований, великодушно прийняв цю брехню. Оголошення про їхні заручини стало справжнім сюрпризом для всіх. Але Річард не звик зважати на жодні умовності, до того ж він був шалено закоханий в Анну. І ось Анна через сім років їхнього подружнього життя тут, в його руках, а він, як і раніше, божеволіє. Річард, звісно, мав визнати, що секс тут грав важливу роль. Анна вивела його на вершину насолоди. Цей пік уже міг здатися й гріховним. Мері була в ліжку боязкою і сором'язливою, Анна ж спокушала і одурманювала. Річард навіть не підозрював, наскільки сам він був сексуальний, поки в його житті не з'явилася Анна і не пробудила в ньому справжньої насолоди. «Про що ти замислився?» – перервала думки Річарда дружина. «Про тебе. Про той час, коли ми зустрілися, і про те, як моторошно я тебе кохаю». «А про це?» – Річард засміявся. «Так, Анна вміла змусити його сміятися, так, як він ніколи не сміявся з мері». Але Річардові було важко порівнювати цих жінок. Він починав відчувати комплекс провини перед Мері. «Знову відчуваєш почуття провини?» – запитала Анна. Вона вміла читати його думки. «Ні», – збрехав Річард. Він нато втомився від откровень. Анна клубочком влаштувалася поряд. «Що ти їй сказав?» – промуркотіла вона йому у вухо. «Мммм? Що ти сказав тіці Меріон, коли проводжав її?» Я їй звелів добре поводитися. І все? Ну, я, звичайно, був дещо жорсткішим, твердішим, чи що. Можливо, якби Меріон вийшла заміж, вона не була б таким стервом. Анна знову припала до Річарда. Цікаво, чого тільки не зробить справжній чоловік? Збуджено промовив Річард, обіймаючи дружину. Вона на мить відсторонилася і прошепотіла, дивлячись на нього очима невинної дівчинки. Обіцяєш? Річард зрозумів, що не може далі чинити опір. «Обіцяю», – прошепотів він, вимикаючи світло, – «більше тітки Меріон тут не буде». Два вогники згасли в той самий момент. Освітлення в спальні тітки Меріон і світло в її очах. Бабуся була мертва, Біблія вислизнула з її рук. Ніхто не знав, що тут сталося, крім велетенського чорного ворона, що вилетів із її вікна. Величезний чорний птах стрімко злетів у ніч. <клес> Девід ЗЕЛЦЕР Жозеф ХОВАРД Омен, Дем'єн Розділ другий Наступного дня у Девідсонівській військовій академії відбувся урочистий парад. Корсанти висипали на плац і під гуркіт шкільного духового оркестру почали марширувати сліпучому близько всіх своїх регалій. Більшість хлопців, прокручуючи в голові щоденні ранкові заняття, намагалися при цьому демонструвати щось на кшталт бравої військової виправки. Полковник стояв на широких кам'яних сходах, що вели до головної будівлі академії, і сяяв від гордості, дивлячись на струнки лави молодих курсантів. Для військового він був огрядним, але знаючи чудово, що рідна країна не покличе його під прапори на свій захист, полковник дозволяв собі це задоволення ситно та смачно поїсти. Поруч із ним стояв строгий, гарний, дещо насторожений юнак. Його тугі м'язи прямо таки грали під ретельно відпрасованою формою. Зовнішній вигляд молодого чоловіка був схожий на виклик оборюзглому полковнику. Полковник виголосив вітальну промову з нагоди повернення курсантів до академії після Дня подяки. Потім було зроблено низку оголошень про шкільний розклад та наступні тижні. Стоячи на плацу, Марк непомітно шепнув Дем'яну. Це, здається, він. Його слова стосувалися молодого, атлетично складеного офіцера, який застиг поруч із полковником. Начебто виглядає нічого, прошепотів Дем'ян, ну, якщо горили на твій смак. Саме в цей момент полковник скомандував. Взвод Бредлі. Залишатися на місці. Всім іншим до їдальні. Праве плече вперед. Кроком руш. Хлопчаки скупчилися навколо двох офіцерів. Полковник кивнув у бік парубка. Це сержант Деніель Неф. Він тут замість сержанта Гудріча. Дане повідомлення стало першою згадкою про сержанта Гудріча. Хоч би як це парадоксально виглядало у військовій школі, але з курсантами намагалися по можливості не заводити розмов на тему про смерть. А вже розмови про самогубство взагалі не допускалися, бо подібний акт вважався ганебним для чоловіка. Тому згадка про нещасного Гудрича стала першою і останньою. «Сержант НЕФ – досвідчений солдат», – продовжував полковник. «І я напереду певнений, що ви станете найкращим взводом академії». Полковник підбадьорливо посміхнувся, потім повернувся до НЕФа. Ну а далее вы сами знаем.